aztán megérkezett a masszőr, egy nagyon-nagyon jó képű, kígyurt puerto fiú, fehér pólóban és nadrágban. Miután bemutatkozott és Márita bólintott, hogy ismeri, otthonosan gyalogolt fel Emily szobájába. Én neki láttam készülődni, mert biztos voltam benne, hogy Wilson pontosan fog érkezni. Vilzon azonban nem volt pontos, korábban jött negyed órával, és arra hivatkozott, hogy nem tudta kiszámolni a forgalmat, ezért Márita megkínálta egy kávéval.